зім'ятостей, які тримаються годину-другу. Магда покликала офіціанта. Замовила ще горнятку горіхового капучино. Знову взяла яблуко до рук, покрутила, і воно розпалося на дві половинки. «Ой, зламала!» – налякалася Магда. «А, ні, не зламала. Воно з сюрпризом. Подивіться!» Приставила дві напівсфери одна до одної, Повернула обидві зустрічним рухом. Ледь помітні виступи зайшли в пази. Яблуко знову стало цілим. Стик загубився серед івчаків, розводів, нерівностей, які повторювали природний малюнок дерева. Магді довелося знову добряче покрутити яблуко в руках, перш ніж знайшла положення, у якому воно знову розпалося надвоє. Всередині яблуко виявилося помітно попсутим часом. Дерево місцями поточив шашель, але серцевина зберегла залишки віртуозної роботи. Дрібненькі чарунки із зернятками. Чарунки місця заглибини отвори серед багатьох подібних, вирізаними рукою майстра. Галина-мобілка подала голос. «Так, Вітюсь, ви що, вже повернулися?» «А-а-а, можу, «Добре, заїжджай. Ми, знаєш де? Дівчата, де ми?» Пояснила за допомогою подруг, куди під'їхати. «Батько їм дозволяє машину брати, бо Бог довірність є», пояснила подругам. «Відразу видно, що ти з сином розмовляла. Магда сховала яблуко у солом'яно-гобаленову турбинку. Як з сином, то вітюся. Як з чоловіком, то Віктор. А ти спробуй старшого назвати Вітюсею. Побачиш, який буде ефект. Сонька. Тітка Уля померла у сидячи у своєму кріслі під улюбленим картатим пледом, до неї щосереди та щосуботи приходила дівчина, помічниця по хатньому господарству. Вона й побачила її першою, відімкнувши двері своїм ключем. І відразу зателефонувала до Ірини. На поминках сусіди й друзі тітки говорили про те, як Уляна вміла знаходити радість у буденних речах і подіях, як дивувала своїм оптимізмом у найскладніших ситуаціях. Коли ноги перестали слухатися, вона навчилася давати собі раду без ніг. Навіть підлогу мила, права, пекла. Найдавніша її подруга тітка Марина згадала запоминальним столом давню історію, як колись дуже давно, коли Уляна мала гарну, впевнену ходу, її чоловік, що був живий, вона привела додому бомжа. «Хто це?» – здивувався чоловік. А Уляна? – «Людина!» А на дворі мороз, аж у носі липне. Постелила гостері спати на кухні на підлозі, бо більше не було де, запитала. «Їсти хочеш?» – «А той?» – «Мені б випити!» Що робити? Дістала пляшку горілки і налила. Через кілька днів після похорону Ірина зателефонувала до Магди, попросила поїхати з нею на Тітчину квартиру. Стася, дівчина-студентка, що помагала Тітці по господарству, була у від'їзді, сказала по телефону, що через два тижні повернеться і віддасть ключі. Треба було попідливати Тітчині улюблені вазони з азаліями та королівською бегонією. Разом із сутінками на місто опустився дощ. Спочатку лише дрібно сіяв, далі впиріщив не самовито. На сходовому майданчику біля самих дверей до помешкання Ірина зупинилася, струшуючи воду з парасолі. Десь лечутно нявкнуло кошеня. Тітка мешкала в старому будинку з високими стелями і товстими стінами з надійною звукоізоляцією. Прислухалися, зазираючи у проліт сходів, де ж воно щойно не вчала. Але кошеня не давалося чути. Відчинили двері, вніз вдарив незнайомий тепловато нудотний запах. Увімкнули світло, і перше, що побачили, купку закривавлених простирадл на підлозі. На них зіжмаканий чорний пакет для сміття. Він рухався. Мада перелякано зойкнула, Ірина зробилася бліда як папір,